От реалността, сега към мистериите на историческия трилър. Утре е представянето на първия роман на журналистката и авторка на къси разкази до този момент, Ирина Вагалинска. Нейният опит и достъп до археологическите проучвания на руините на античния град Хераклея Синтика до днешния Петрич я отвеждат неминуемо обаче до жанра исторически трилър и роман. Как става това, сега ще разберем от самата нея. Добър ден! Добър ден! Много ми е драго, че Ирина Вагелинска е в студиото. Нека да, нека да припомня, нека да кажа и на слушателите ни, че а, ние си спомняме археологическата настолна игра, която тя беше създала на времето, както и сайта за запознаване с всички новости по различните открития, направени на терена на Херетлея Синдика. Сега съпруга на Ирина Вагалинска, професор доктор Людмил Вагалински, който води проучванията там, признава, че вашия роман Ирина се чете на един дъх и романа му е помогнал да забрави, че е изследовател и да се потопи в драмата, като жител на античния град. А това е много сериозно, а, много сериозно признание, тъй като ние всички знаем колко критични са учените мъже към собствените си съпруги. Как стана така, че тръгнахте към жанра роман? Наистина ми беше трудно. Аз и сега не смея да го нарека роман, а казвам исторически трилър. Като жанр, който е малко по-сбит, по-динамичен и не предполага 600 страници, да кажа веднага, романът е към 160-170. И за след него, след епилога, има и документална част, която по възможно най близкият до широката публика начин разказва за проученото в Хераклея Синтика с а, цветни иллюстрации на артефакти от там. Тоест Ирина Вагалинска остава по някакъв начин много вярна на това придържане към факта и към артефакта, което, е, което може би идва от журналистиката, така ли е? Да, той късот описан идва от журналистиката, защото след като цял живот съм се учила да пиша кратко и изреченията да казват възможно най-много. Няма как просто да се впуснат в ени описания на природни картини, да наплитам още текст, както един мой познат редактор на книги много отдавна, сега няма да му казвам, името все едно, той каза, безслужи още малко месо на кокала. И казвам, не мога, аз просто така пиша. Но наистина е много динамично и наистина има много обрати. И наистина до края на книгата няма да е ясно кой, защо и какво е направил така, че да се случи този мътеж и тези... Този заговор в Хераклея Синтика, който, да не разказвам повече, може би да кажа нещо повече за периода и за това как го избрах. Ами всъщност това е много важно, защото е любопитно как така решихте историческия контекст да, да. е четвърти век след Христа, като съзнателно, първоначално си мислях да кажа новата ера по-светски, да. обаче, обаче маркера рождението на, на Исус... Е важно в случая. Да, а, това са повече от а, значит, 400 години преди Христа и 400 години след е, историята на Хераклея Синдика, най-общо казано. Много ме заинтригува един факт, който поне моето въображение го събуди, когато се разбра, че а, на форума на Централния площад на Хераклея Синдика са открити кости на 7 мъже, повечето от тях млади, един от тях с. А, с Мал малформации на черепа. Тоест, ясно е било, че е бил уродлив на външен вид, със забавено развитие, със затруднен говор, затруднено хранене и, вероятно смятан за чудовище от а, хората на времето. И сега би му било трудно да се впише. И двама от а, другите загинали на форума са негови роднини. Това също е доказано чрез костен анализ. Сега защо? Тези хора са били там, защо само техните кости са открити, те са пометени от цунамито, речното цунами след голямото земетресение в Хераклея Синтика, първото голямо земетресение в края на 4 век. Ние, тоест не, ние археолозите знаят, че то е станало след 388 година. Не знаем дали е 389 или някоя друга, а аз реших да е 389, защото някак си трябваше да разположа действието в среда, която м да обяснява защо и какво се е случило съответно един от героите в книгата е точно този уродлив човек, каза се за Дария, но му викат и изрода и той е важен за м част от а... сега аз не обичам думата послание, но за една от нещата, които искам да кажа с тази книга не е важно а, кой като какъв а, се показва пред обществото колко е богат, колко е красив а, коя е неговата религия а, важно е човечността. Това, как ти реагираш в една ситуация, в която може да си кажеш, не, за мен е важно аз да спася себе си или не, за мен е важно да се случи нещо друго. А, много ми е трудно наистина да разказвам, без да издам а, основната интрига, защото съм се опитала да покажа а, всеки един от героите как се развива с времето и да държа в тайна а, Разкриването на маските и казвам маските, защото в началото на романа първите четирима герои, с които читателя ще се срещне, са маскирани. Те а, са поклонници на Бок митра и ние имаме със сигурност, имаме податки, че е имало поклонници на Бокмитра в а, Хераклея, защото е намерена част от брочна плочка, която показва... Кръка на бика в една поза, в която е със сигурност показва, че той е от Митрейски храм. А техните храмове са скрити, били винаги в пещери, в скалите. Така че има такъв храм и има такива поклонници, които са с маските си. Патера, <патера>, Патера е този, който е върховният жрец. А, има още трима и един от тях ще се окаже забъркана в забъркана цялата тази. Двама от тях ще са жертви, двама от тях ще са забъркани в заговор. Сега за мен е важно че хората които прочетеха до сега казаха че са изненадани от финала. Аз самата обичам криминални е, разкази и, и романи и единственото което ме притеснява е да не ми кажат и да не се досети още в началото кой е убийца. Обезспорно да. и, и няма със сигурност няма, няма да направим това, а по-скоро ще Погледнем към а, това, което, което задавате като контекст, а не като сюжет, да, не да, като интрига. Да. Защото, а, говоряки за тези тайни храмове на мита, ага. всъщност ние директно отиваме към този сблъсък между стари култове и нова да. религия. Това в случая става и на фона на едно мощно земетресение, което най-вероятно е обективната причина за ликвидирането на античния град... Uh, Една от причините, само да Защото е, има паралел между Хераклея Синтика и Партикополис, днешен Сандански. Mm -hmm. Между другото, един от героите е роден в Партикополис. Mm -hmm. Има ходене до Партикополис и обратно до Хераклея Синтика. И се знае, че след е, въпросното голямо земетресение, което не може да не е засегнало и Партикополис, Хераклея запада, Партикополис се въздига. И според изследователите, това е, една от причините е, че Патикополис се ориентира към новата религия, която се налага в този момент от император Теодоси I, християнството, и някак си се адаптира към нея, докато Хераклесинфика остава по-вярна на старите традиции, на старите богове, и за това е забравена. Забравена и, наистина, и може би и унищожена. А аз се питам, дали, до, до каква степен всъщност въображението ви се а, по някакъв начин се мотивира, избухна от тази съпоставка между силата и властта на едно природно бедствие и на, на едни човешки сблъсъци. Защото сблъсъците да. между, между религии всъщност обикновено маскират нещо друго. Маскират да, биска за власт. Точно това. това Много добре го казахте. Точно това е, искам да, е едно от нещата, които искам да кажа, че... Ще кажа един конкретен повод, който ме е накарал да се замисля с времето, докато правехме платформата Археология Българика. Тя от 2018 събира хора, които ни следват. Вече са 16 на 16 200 и нещо. Да не кажа точна цифра. Сред тези хора, когато археолозите се натъкнаха на друго важно доказателство за сблъсъците религиозните в Хераклея Синтика и то беше публикувано от нас, а сега е вътре в книгата също, като отправна точка. Това е а, погрома в храма на Немезида. Храма на Немезида е бил в, в, в, в, на много централно място на форума на Хераклея Синтика. И със сигурност там имало поклонници на Немезида, които няма как да не са били в ужас и в потрес от това какво се случва с храма им. А земетресението, въпросното е запечатало това безчинство в храма. Има натушени плочки, на които лицето на богинята е съзнателно изличавано или махано там. Така, и тогава публикувахме хипотезата на професор Вагалински, която беше, че християни са унищожили храма на Мезида, защото това е турбулентен период, когато се налага християнство, а то среща отпор от хората, които са свикнали съвсем с други богове. И, и една от нашите последователки тогава влезе в много дълъг спор с нас за това, как е, че, че ние грешим, че това не може да бъде, защото християнството не предполага такова нещо, един християнин не би могъл да направи такова нещо. Християните, напротив, те са жертви, те са преследвани, те са добрите хора. Не можеш да разделиш добрите от лошите. Не може добрите да са християните, а лошите да са езичниците. Просто всеки човек е различен и всеки човек има а, своя цел и това, че се представя за някой, не значи, че е такъв. Сега един цитат а, директно ще го взема от книгата. От самото начало е така, че няма да, издад... да издадем през него а, част от а, загадката и от сюжета. Хераклея е стар град, в който се говори на много езици, почитат се различни божества се тачат вековни традиции. Един ден ще имаме общност и от християни и те ще изградят свой храм, казва един от героите. На което обаче той веднага получава възражение от дяко, на който е дошъл от Константинопол, след като императорът там Теодосий първи приема и налага християнството и започва битка с старите култове и ересите. Защо да чакате храмът на Артемий да пустее? Махнете статуята и направете християнски храм сблъсък на култове всъщност е сблъсък а, не само за различни версии за света, но и наистина сблъсък за власт. Това ли е според вас и по-голямото заметръсение в а, обществата и в обществото ни и до днес? Сблъсъка за власт? Винаги ще бъде това. Винаги е било и винаги ще бъде. Според мен, Човешката природа не се е променила. А, това, че средата около нея се променя, не значи, че а, ще има Някаква драматична разлика. Сега специално за периода, за който аз пиша, става дума. Не просто за едни хора, които теглят към себе си, те да, да бъдат над другите. Става въпрос за това за държавна политика. Има ни. Константинополски тайни полицаи, той има такава служба към Константинопол, която агентите в този период са съсредоточени главно в това да издирват, да хващат еретици, не даже езичници, защото някой би могъл да си помисли, да, след като през, в този период Лодоси да налага християнството, то основната му грижа ще са езичниците, не документирано е, че до 390 година чак основните едикти и основните гонения са срещу еретиците. И това е, според мен... Т.е. близките по вяра, но не до Тези край... вътре в християнството. Той се бори срещу вътрешния враг, така да го наречем, както на нас ни е близко да го кажем. Той иска силна църква, която да го подкрепи, която да крепи държавата. Не иска разкова. В момента империята са повече езичници. Там християните са малко. Да, той им дава постове, да, те се издигат по-бързо и затова някой, включително в партикополис имаме един такъв герой, който се адаптира и иска а, да бъде добре с централната власт, затова прибира в а, скрина изображенията на старите богове и казва, аз вече съм християнин, тук нататък. Но, но да, а, а, те не могат, всъщност Теодосия има много врагове тък ме битките с готите и трябва да защитава... И, и трябва да брани западния престол на империята от един Магнус Максимус се казва, който е узурпатор, който така има... Нямаме, време, нямаме да. време даже да очертаем да, всички Добре. А, детайли на историческия да. контекст, но ние знаем, че а, битката за власт и налагането на властта много често минават през чистки вътре в редиците, да. а не само през да. а, отпор на външни врагове. Мистерията е двояка дума, освен загадка, подходяща за историческия жанр. А, мистерията са и съвсем реални събития, важни за античното общество. Има ги и тях, нека само това да загаднем. Оттам идват и маските, и да кажем, че премиерата е утре, нали така? В да. 18.30... В Народна библиотека, свикнала съм да казвам така, макар, че сега е Национална библиотека и аз, за Кирилови методи. <laughs> Много ви благодаря. Да. Ирина Ваделинска, представяне на й роман «Мистерии в Хераклея синтика» утре, вторник от 18.30 в библиотеката, Националната библиотека Свети Свети Св. и методи очакват ви сладки приказки и изненади.